Jag heter Anna. Jag är nörd. Hej, jag heter Anna. Och jag är nörd. Och det här, det här är. Mega medianörd. nörd! Det här är Science nya podcast. Lite nördigare, lite bättre och dubbelt så mycket Anna. Hej ja. Anna! Hej Anna! Hur är det läget? Det är väldigt bra med mig. Hur är det med dig? Det är precis lika bra här. Mm. Så du säger alltså att du är nörd. Ja, jag kan nog säga att jag är ett nördig. Varför du? Ja, eh, jag är mest nörd när det gäller anime och Manga. Jag jag älskar all form anime, all manga. Jag har på för mycket Sailor Moon och nyckelringar. Jag, ja oh, gud, jag har på för mycket nyckelringar överhuvudtaget med alla möjliga typer av anime -figurer. Hela mitt hem är dekorerat i anime -planscher. Jag håller på med live, så andra delen av mitt hem som inte är dekorerat med anime är full med live-utrustning. Det innebär att jag inte har någon gedrob. Men du borde egentligen ha en väldigt stor live -garderob. Ja, jag har en stor live men jag har ingen garderob där jag kan ha mina vanliga kläder. Ingen tillräckligt stor garderob i alla fall. Du får skaffa dig en magisk garderob, som mm. kan vara lite så här, både och. Jag funderar på om man skulle ha ett sånt här vid behovrum som de nämner i Harry Potter. Så här. Ja, det sig... vore helt suveränt. Ja, så bara ställer sig bara, nu vill jag skriva en live efter dörren perfekt live-garderob stänger. Och nu vet att det ska vara en vanlig garderob. Ett med en Perfekt mina kläder. Helt suveränt. Eh, jag å andra sidan har, visst, jag tycker om andre mig väldigt, väldigt mycket, men jag kanske nog ligger lite i lä vad det gäller nördighet, eh, jämte dig i alla fall. Eh, min nördighet går ut just nu väldigt, väldigt mycket på datorspel. Jag eh, kan utan tvekan sitta i säkerligen en eh, helt dygn lama, köra Eh, League of Legends, sådana saker eh, olika eh, vad ska man säga fan fantasy-orienterade rollspel och MMOs eh, och även Doctor Who det har varit en av mina absolut största varianter så där skulle man egentligen, för min del skulle vara jag skulle få bygga en tardisk garderob den är alltid lite större på insidan Åh, oh, en tardisk garderob, det är nördigt mm. där slog du nästan mig <laughs> <laughs> Så egentligen så jag man säger så att vi har rapplat upp ganska många saker nu så att mycket av det här är ju alltid nördigt men vem är egentligen en nörd? Det här är en, det är en svår fråga vem som egentligen är en nörd? Jag skulle säga att en nörd är någon som har ett som är lite för insyltad i sitt intresse eller sina intressen. Det är inte bara så att jag har sett ett avsnitt av ja men, say Sailor Moon utan nej, nej, jag har sett alla säsonger med Sailor Moon Jag kan dem typ nästan Det är För väl du, vet, du kan nämna upp det där ah, men Just i den där säsongen, ungefär det där avsnittet att, ah, men Just det, då händer det här och de här karaktärerna kom liksom. ja, Och precis. de sa ungefär det här Och så här, om, så här liksom, När, när, när intresset går lite utöver Det vanliga Att man faktiskt ja, men, frivilligt Läser in sig och nördar ner sig Så mycket som man faktiskt kan Man blir som ett levande uppslagsverk över det när det blir liksom lite lite mer än ett intresse man lever lite mer för det det ja. här är liksom någonting du verkligen brinner för väldigt passionerat ja precis, mm. så man kan ta ett exempel man sitter på krogen med sina vänner och pratar intressen och mm. plötsligt blir man så in i en diskussion över det senaste tv-spelet man, man har spelat så man bara sitter och babblar och berättar om hur episk den senaste killen var och sen märker man att allihopa är tystare och tittar på med uttryck att okej, okay, i den vanliga världen då så jobbade vi och det är då man kanske inser att om du inte kan hitta nörden i rummet så är det förmodligen dig själv. Troligtvis. Mm. Eh, sen är det också det här med det är väldigt roligt med vad man brukar kalla för nördigt också. För när man tänker på väldigt nördiga intressen så är det så att man tänker på spel, man tänker på anime, det är fantasy, det är live. Eh, men men alltså när man egentligen tänker på det men menar du skulle ju lika gärna kunna vara en fotbollsnörd. Ja. Och du kan typ allt om fotboll eller allt om du, typ just ditt lag eller vad du nu håller på med för det är ju väldigt många som sitter så Och de, de sitter och tippar Och jag ta som min pappa till exempel När han sitter och kollar på någonting Han kan peka ut varenda jäkla spelare som är ute på banan Ja ah, men det där är han, det där är han, det där är han Han behöver inte se liksom vem det är Ja just det, han spelade förut i det där laget Sen i det laget, sen bytte han till det laget Och nu han här Och de kallar sig nog inte riktigt så mycket för nördar Nej men det så, är ju... utan De är mer fans Ja och det är ju... men det är ju precis lika nördigt men där är vi inne på kanske att nörda att säga att, någon, att man är nörd, mm. det har en rätt negativ klang tror jag för många. Liksom man vill inte säga att ah, men jag man säger, ah, men du är nörd. Nej, nej, jag är bara intresserad. Mm. Ja, men det, det, det har man också så här varit med om att folk har så här försökt säga, ja oh, du, du är så himla nördig ungefär som de har försökt sk skämta och eh, vad ska man säga, ja, men, som att försöka slänga ut sig ord. De tror att man kan Genom att säga att man är nörd och så säger man så här, Ja, men du simlar nörd, du gör bra. Och det är lite sådär: Man får lite konstig bemötande ibland. Mm. Men jag tror väl det är så här att, att nördar förknippar. Alltså, man tänker inte fotbollsnörd, datornörd, det första man tänker. Man tänker ju som du sådär: fantasy, live, datorspel då. Mm. Och det är ju liksom. Det kanske hör mig till att man ska syssla med nördiga, liksom vara nörd när man är yngre och inte så mycket när man är liksom ja, kommit ur tonåren. Och det är kanske Nej, därför det, att säga att en såhär. vuxen kanske blir en väldigt negativ så, så här. Men du är så nördig och så blir det så här. Du, är, du sitter och sysslar med saker i din fantasivärld och sen du fokusera på den verkliga världen även ungefär som att det kan bli, det, det kan bli en, en omskrivelse för att säga att du, du är egentligen lite barnslig, men du är lite nördig. Ja, precis. Du är lite, lite, lite, lite så här, ungdom, lite gulligt ungefär. Mm, precis. Jag, menar, jag skulle vilja säga det till Stan, Stan Lee som tecknar eh, Marvel och gör de här saker, att, att han, han som åker runt på alla möjliga olika konst och grejer i, i USA. Att försöka säga att han inte skulle vara en nörd och vara, vad är gubben en bra bit över 70 år? Ja, Det är närmare 80, ingen aning. Han är gammal Men, i alla fall. Ja, och, är som, och fortfarande det här är en gammal nörd. Mm. Och han gör ju någonting... Där tror jag det är så här. Han gör ju någonting han verkligen älskar, han verkligen brinner för. Mm. Och det är ju inget negativt för har man den liksom för sitt då intresse eller hans som, som det ett yrke mm. så... Det har ju också liksom Att man verkligen älskar, älskar, älskar Det man håller på med Och sen att man har det Att man är Inte bara så brinnande intresserad av det Men att kanske också faktiskt göra Någonting kreativt med det mm. För det är också en sån här rolig sak Jag märkte att det är väldigt många nördar som är väldigt kreativa ja, jag... Som gärna håller på Och pysslar och gör fanart Och lite sådana där saker Ja, du målar ju Mm en del försöker. Mm. <laughs> Nej för så här, jag, jag är ju liveare så jag, jag syr ju mycket och pisslar med händerna och liksom jag broderar kanske kan men mycket så här gammalt typ av hantverk. Och det är ju min typ av liksom, ja, uttryck för min hobby. Mm. och det är ju definitivt jättenördigt eh, att du har den här eh, världen den här karaktären som du ska skapa som du måste sätta dig in i som du ska porträttera med kläder, accessoarer och hela den delen. Ja, för att det är en viktig del liksom. Det är samma som när man designar en karaktär i ett dator. man vill att en karaktär ska, om man kan, att den ska se ut på ett visst sätt och ha en viss utrustning. Och det är samma sak när man live, när man vill att en karaktär ska se ut precis som man har för sig när man skapar den. Och då är det viktigt att lägga ner mycket tid på utrustningen för att få det att verkligen bli rätt. För att man lättare ska kunna liksom ägna sig åt sitt intresse. Mm på samma sätt som jag kan tänka mig att om vi då går tillbaka mm. till det här att vara till exempel fotbollsnörd, ja men ska du då, är det till exempel en utövande fotbollsnörd som både tycker om att titta på fotboll, läsa om fotboll och spela fotboll, då är utrustningen där, där också väldigt lätt, eh, väldigt eh, viktig att det ska vara rätt grejer. Mm. Eh, och jag kan tänka mig att eh, ytterligare en sån här kategori som man den ligger nog lite mitt emellan för att vara fotbollsfan är typ en sak. Men att typ vara fågelskådare till exempel. De kan ju typ allt om fåglar och ligger så här och väntar på fåglar i buskar och allt sånt där. Och där är det ju viktigt att du har rätt eh, kameror, kikare, och sådana saker. Mm. Um, så det, det är väl också en hel sak. Man alltid vill... Um, vad ska jag säga? Då jag tappade min tråd. Ha det bästa kanske? Ja, precis. Att det är... Um, Alltså, du är så inne i det du håller på med så att det, det, det räcker inte alltid mer att ibland bara kunna saken utan man vill liksom eh, göra någonting mer av det. Ja, men det är liksom det här att man... man ska inte Det räcker inte med att man bara har liksom standardutrustning, man vill ha den lite bättre. Ja, precis. Eh, sen är det så roligt också för det är många som försöker använda eh, nörd och tönt ungefär lite... Eh, Lite, lite lite som samma ord eh, att man försöker säga ah, men du, du, du är en sån här nörd, inte det är lite töntigt eller man försöker säga antingen eh, ah, men du är en sån här nörd eller du är en sån här tönt. Mm. Eh, och, och, och där tönt och där är det så olika på hur man klassar orden för att i min värld så är skillnaden mellan nörd och tönt för att en nörd det är lite det som vi har gått igenom det är någon som, som har ett intresse som har de här områdena som de verkligen brinner för och kan väldigt mycket om men det är väldigt svårt att klassa en tunt. Ja. För det blir så här. om man, om man tänker sig till exempel på gamla tv-serier och sånt där den klassiska tanten. ja men det var den här lite plugghästvarianten som inte hängde med de, med de coola tjejerna och killarna mm. utan som var den här, ja, men lite efter eh, kanske egentligen grundas väldigt mycket på en nörd sitter in pluggar och läser böcker och lite sådana där saker. Ja, det tror Äm. jag stämmer väldigt bra. Medan så här, då har det liksom blivit att någon, någon, som, någon som helt enkelt beter sig okult äh, sen så när man kollar på typ dagens samhälle så kan ju tönt lika gärna vara typ, jag skulle absolut inte ha någonting emot att kalla en mobbare för tönt, för att jag tycker att till exempel mobbing är typ något av det töntigaste du kan göra ja. det är så omoget och okult som du någonsin kan göra så helt enkelt typ att tönt är någonting som är lite omoget. Ja, och lite så här... Ja, men så här förr var det så här, som du säger, det, det var något som inte riktigt passade in. Mm. Nu så är det verkligen... Det är, att, att, att, det, det är omoget att vara en tönt. Mm. På riktigt, och liksom tyder på väldigt så här... Ja, men... Barnsligt beteende och osäkerhet. Jag tror det är det som... Jag tror det är som många tycker så här. Ja, men så här, när man spelar rollspel. Folk bara, men du är så tönt som spelar rollspel. Och då är det säkert bara, ja, nu kanske du syftar på att jag kanske är lite barnslig som sysslar med rollspel. Mm, men är att jag, man liksom du, du, använder orden lite fel. Precis. Förtönt och nörd, det är för mig två helt skilda saker. Mm. Sen när de ofta kan jag tänka mig att beroende på eh, vad man har för utgångsläge själv, att man till exempel ska säga att ja, men jag tycker att det är lite barnsligt kanske att sitta in och läsa serier men det betyder absolut inte att det är ett omoget och barnsligt beteende som är betingat att bli till en tönt på det sättet men där vet jag att det är väldigt många som de lägger de här orden typ nästan bredvid varandra i samma ordkategori att är du en nörd så är du en tönt och är du en tönt så är du en nörd Ja. för jag satt till FI tidigare och försökte översätta de här orden till engelska, för ofta så är det ju så att engelskan har lite mer Eh, alltså bättre ord att an använda. Så att jag brukar ibland kunna sitta och, ja men om jag, om jag skulle översätta det i till engelska, vad skulle det bli? Eh, och där är det så roligt för att där kan du översätta nörd kan ju både vara en nörd, eh, men det kan också vara en geek. Ja. Du kan säga att du är geeky. Ja, det är ju liksom rätt eh. känd term. Ja, precis. Och det är så roligt för att geek och nörd blir ju båda översatta till nörd. Mm. men jag har också sett översättningen av just geek till tönt medan mm. jag har inte än så länge bara så här rakt, rakt ur huvudet kunnat hitta en bra engelsk översättning för tönt det är jätteintressant faktiskt för att om man ser det på den sättet då är det ju liksom om man så ordagrant då går ju ner ungefär geek till tönt mm. eh, men det funkar inte lika bra eh, tillbaka till engelskan nej det är, alltså jag sitter och tänker Tönt kanske skulle kunna vara dork ja. Men det är inte heller Helt Det är inte heller helt 100% korrekt, för då tänker jag mer Dumhuvud eller pucko Ja, lite grann så här Någon som är ja, men Jag missar lite såhär typ klassens pajas Ja, precis, där. lite grann så där Och det är inte heller liksom i närheten av Tönt på samma sätt Jag försöker tänka mig hur jag ser En men då tänker jag också på någon som är fruktansvärt Ja men, ja, men mobbare och sådär ja, Men folk som typ Kastar ölburkar efter När man här, står och väntar på sista bussrämt Som kastar ölburkar på bilar du kan jag tycka Men vilken jävla tönt där, är Det där var ju ingen mening i det där beteendet Ja eller liksom såhär um... Förortens 15-årsgäng som står och ska låtsas att de har sån överdriven salivproduktion och losskar ut en halv inskärv i Mussolplatsen ungefär. Ja, men lite så. Det är på liksom, den här liksom men vad håller ni på med egentligen? Ja, precis det där är väl smula töntit, grabbar. Mm, lite så. Men jag tror att så här. Om man tittar på hur det var för några år sedan, så var ju jag, Nörd och tönt var mer sammanflätade än vad de är idag. Mm. Det har dykt upp en väldigt stor alltså, nördstolthet på sistone. Ja. Att du verkligen vill liksom, så här, att man, man står för sitt intresse. Sen kanske bara det att vår generation helt plötsligt växte upp och inser att hej, vi är vuxna, nu gör vi vad vi vill. Och det, det är man inte så beroende av grupptrycket längre. Eller så kan det vara det att överhuvudtaget, framförallt i och med att till och med e-sport har vuxit ganska mycket, streamas på SVT Play. Det är ett väldigt, väldigt stort steg framåt för datorspelsnörar. Ja, det har ju liksom blivit en etablerat sport. Mm, verkligen. Och då har ju liksom folk vågar ju kalla sig nördar på ett helt, alltså öppet på ett helt annat sätt. Så att det är lite grann så håller. Nördigheten på att rent få sig från stämpen känns det som. För att det är när, när vem som helst upptäcker att ja, men fan, sen Game of Thrones verkar ju rätt bra, och då börjar man helt, helt plötsligt läsa fantasyböcker också. Eh, och så folk går iväg och ser det hobbit och upptäcker att Jaha, ja, ja men det här var ju fantasy, ja, men det kanske inte är så tråkigt ändå. Nej. Alltså jag tror att fantasy har börjat ta steget, inte mot att bli mainstream, men att bli att bli. Någonting som är etablerat och helt okej. Okay. Det är okej okay, att tycka om det. det. är status att gå och liksom att liksom våga sitta och spela brädspel på öppen plats. Det är Nej. helt okej. Okay. Det är inte sånt man behöver längre smyga med eller känna så att, åh, ska jag våga säga att jag ska gå iväg och spela rollspel efter skolan är slut? Ja, precis. Eller liksom så här, oj jag har jag råkade få med mig ett par Magic Gathering-kort i skolväskan. Tänk om någon ser dem liksom. Ja, det är ju liksom inte alls en stämpling. Det är mer så här. Ja, för att man får med Magic kort. Är det någon i klassen som spelar? Svar ja eller nej. Och så kanske ja, man få nej jag spelar inte med men jag spelar brädspel. Vill du vara med? Mm. Men det är ju en väldigt, väldigt social grej. Just den här typen av nördigheten. För att eh, det bjuder till sociala evenemang. Eh, turneringar, att sitta och spela tillsammans. Och där någonstans tror jag att ju större den gruppen blir, desto mer acceptans får den också av. Omvärlden och de som är i ens direkta omgivning. Ja, men som du sa med just det här med Game of Thrones. Mm. Jag har svårt att tänka mig att det finns någon. Jag menar i alltså någon nu som inte har talat, alltså som inte har hört talas om Game of Thrones. Eller Lord of the Rings. Liksom Nej, någon som precis, är stora fanser på grejer. Stora. Ja, mm. precis. Jag minns så här, och det är liksom. Det är mer okej. Okay. Jag minns mm. jag gick och såg med mina föräldrar nu. Jag hade redan sett den en gång, Men vi gick och såg det hobby för jag ville att de skulle se den. Mm. Och var lite nervös för att det var så här, ja, ah, vad kommer de tycka om den här filmen? Kommer de tycka att fantasy är lika så här dålig som de alltid har sagt eller kommer de tycka att det är liksom helt okej? Okay? Mm. Och så efter filmen så grumsade min pappa lite, ja ah, det här var ju totalt orealistiskt och jag blev så här, åh gud, han tycker inte om det här. Varför jag var så här Ja alltså pappa det är ju en fantasyfilm och sådär Och då finns det ju drakar Han bara nej nej nej inte det I gruvan Hur kan 13 personer klara sig mot så många troll Jag bara Jaha Ja <laughs> oh, suveränt Ja det var helt faktiskt så här. Jag kände bara att alla mina så här argument som jag lagt upp Bara jag måste försvara fan för... Jaha du tänker på det sättet <laughs> och det var då att inse att, Ja men han Det här är ju någonting som han förmodligen tyckte var helt okej okay också Vilket det faktiskt var Mm. Och det är, ro, det är väldigt roligt. Och även det, förut också när man skulle, om liksom, vi tittar på fantasyfilmer eller vi kollar på Game of Thrones till exempel, om man tittar på tv-serier. Mm. När jag växte upp, då skulle man kolla på typ Fresh Principal Air, man skulle titta på Melrose Place, man skulle kolla på Vänner och Fiender, alltså väldigt mycket så här överdriven social drama. Eh, nu senast var jag inne på science fiction bokhandeln och såg eh, ett par tjejer. Nu ska man inte vara så här typ låta ögonen döma allt sånt. Men jag inte på typ, helt vanliga tonårstjejer, går någonstans i högstadiet ser väldigt mainstream och normala ut. Eh, och kom in och hittade Game of Thrones avdelningen och typ kött högre än vad de skulle ha gjort om de såg Justin Bieber. Och där blir man så här lite imponerad för att hade det varit för kanske tio år sedan... Då hade det aldrig hänt. Nej, då hade du inte ens gått in i science fiction-bordet. Nej, aldrig. Eftersom det inte hade varit en... Det ja, var men... inte coolt. Nej, det var inte coolt. Så det är ju accepterat att liksom titta på sådana här Det är accepterat att faktiskt ha en... Ja, men ha en liten så här fan-crush på serien och skådespelarna. Mm -hmm. Och det är nästan lite grann att man ska ha det... Man ska, ha, man ska ha lite grann i alla fall ha ett hum på hela den här nördosvären som har med fantasy att göra. Mm. Och så länge den det, det, det är liksom just nu kan man känna att det är lite som en gryta som ligger och bubblar. Eh, det kommer nog dyka, ner upp, dyka upp mer saker som gör att det här fortsätter att växa. Eh, det finns ju ingen som kan liksom svara på exakt vad det är som kommer Eh, för att ja men oj eh, Game of Thrones blev en jättepopulär tv-serie Good Work, där har vi no någonting ytterligare som gör att eh, nördvärlden växer och får lite mer cred eh, Lord of the Rings, The Hobbit absolut, nya Star Trek-filmerna vet jag är väldigt väldigt, är folk väldigt förtjusta i eh, och de kanske går tillbaka till rötterna och börjar kolla om gamla ja men till exempel Star Trek Enterprise, Star Trek Voyager och tillbaka eh, alla Marvel-filmer som släpps. Att folk till exempel börjat kriva den här superhjälte-fantasyn som har kommit också. Det är väldigt mycket superhjältar på G. Oh, ja. Som också är en väldigt, väldigt nördig grej. Och att de då hittar tillbaka till äldre Marvel-serier till exempel när de ser att, oj shit, det här är ingenting som är nytt. Det är allt på jättelänge. Och där helt plötsligt formligen exploderar nördvärlden ja. av alla som inser att nej men gud det här, är ju faktiskt, det här är ju faktiskt kul. Och det som är roligt är också att i och med att så många så här, nya tittar till ja, men till exempel om vi tittar på Marvel liksom, och grejen att de hittar lite och börjar läsa så ser ju Marvel en, en ny målgrupp och det gör ju att de börjar reboota om massa sina gamla serier, vilket gör att den gamla fansen också får massa nytt bränsle och faktiskt tycker att Oj, nu kanske redaktor börjar läsa om eller kan nörda loss ännu mer på något jag vill vara inkörda på. Så liksom det främrar ju på det. Både. Ja, precis. Alla vinner på det. Och det är jättebra. Så helt enkelt om man liksom så här summa summarum av allting eh, en nörd är egentligen det som vi kommer fram till. Vi är, eh, för du kan väl säga vi för att det, det är så stort så att vi, som, ja, men vi säger vi. Nördarna är vi. Eh, och vi har en väldigt god kunskap om våra intressen. Vi har en väldigt stark och passionerad kunskap om våra intressen. Eh, vi utövar gärna våra intressen, eh, både socialt och genom att lära oss mer. Eh, och det är absolut inte negativt att vara en nörd. Nej, Plus att nörderiet bara växer. Ja, Jag tror också det är viktigt att så här, eh, som etablerad nörd som har varit på med sina intressen i flera år, mm. att inte se ner och faktiskt frisa ut de nya nördar som kommer in som kanske inte kan rabbla alla olika reboots av X-Men eller kanske inte har riktigt koll på hela det invecklade träsket i Game of Thrones Nej, eller kanske precis. inte har koll på vad de olika tärningssyperna kallas utan att faktiskt se de nya nördarna som någonting som ett, behövs jättemycket för Robin och två, är en tillgång för att de gamla nördarna ska faktiskt kunna få fortsätta med sina intressen mm -hmm. Absolut så med det så kan jag säga tack Anna för att du var med idag. Mm, tack Anna för att du var med idag. Och så är vi på återseende. Mm, ha det bra. Ha det bra och keep nerding on.